år 2004 slog Saw ner som en bomb i skräckfilmsvärlden och satte igång en ny trend som snart skulle komma att kallas tortyrpor av de mer kritiska rösterna. En amerikansk framgångssaga blev denna serie filmer som onekligen satt djupa spår i sin samtid. Ja, du Max, hur kom du i kontakt med Saw första gången? Jag läste om den i svensk filmtidskrift Stardust som senare blev allt om som sen blev cinema. Jag vet inte vilken inkarnation det var just då, men det är samma veva och den verkar väldigt intressant. Jag tror jag hyrde den. Som jag det på den tiden. Jag blev tipsad av, om den av min fassa faktiskt. Och han hade i sin tur blivit tipsad av en kollega mm. som sa att det var typ en ny Seven. Okay. Och när jag såg den så jag fick jag fick verkligen de vibbarna har tänkt på den. Kanske inte samma mästerverk på det, det viset. Men jag, jag, jag, jag gillar den skarpt. ja ärsam här. Det är ute den här torturporen jag gillar i de här filmerna. Utan det är ju oftast twisterna. Mm. Jag tycker att de lyckas med jävligt bra. Tillsammans med musiken. Yeah. <laughs> ja, det är effektfullt. <laughs> det blir som en gimmick ju att den ska komma sista minuterna i ja. varje film mm, när, när man liksom inser vad som har hänt eller ja. <laughs> vad som pågår ja. eller varför spännande karaktär, den här Giggs som uh, spelas av uh, Tobin Bell han mördar ju inte direkt sin offer indirekt jag tvingar dem till att <laughs> det är lite mördala. så aktivt dödshjälp skulle jag säga ja det kan man säga, man ska få lära sig en leksa och uppskatta livet ja. ofta på bekostnad av någon annans liv Ja det är lite dig jag känner lite så ja, Du hatar mördare Har han sagt i någon film Han uh, har ett stort förrakt mot, mot dem Men uh, Vissa av de här som man ska hjälpa dem han, han tvingar dem att döda någon annan mm. Till exempel Amanda I den första filmen Hon, mm. hon måste uh, Hitta Nyckeln till den här uh, björnfelarna som hon har i huvudet Just det i uh, sin partners mage. Jag är inte frisk. <laughs> <laughs> Men det är helt resonemang. Ja, lite snudd på hycklerin. Alltså. Ja. Men sen, samtidigt, alltså det är ju fill feel good ändå. Sådana alltså, här människor som utnyttjar andra får skit för det, typ. Ja, skit är ju milt utryckt. Ja. <laughs> Detta blir ju en dundok-succé. Um, ja, men det är så klokt inte. Alltså, enkelt koncept, tror jag. Att två människor vakna upp fastkedjade mittemellan om de finns en död kropp och sen mm. när de spelar spelet spelar ut det med varandra på sätt. <laughs> ja, men det är ju, ja, det är ju kammarspel som mm. du gillar väl det? Ja, uppskattar det verkligen. Uh, jag är inte jätteförsust i det egentligen, men uh, det är någonting som håller in på nålar hela tiden samtidigt som de visar vad som har hänt och lite vad som händer sidan om. Ja. För vi får ju säga bland annat Danny Glover, mm. som man inte sett på väldigt länge innan dess. Mm. Det väldigt så. När man ser honom första gången ser han lite avdankad ut. Man, oh, mm. Han har ju blivit gammal. Men han var, han var väl ganska gammal redan på 80- 90-talet, väl 12 jag. <laughs> 12-20. Precis. Nej, han var inte så gammal. Han spelade fyrt, han var 50. Först vapen, han var 40. Så det är lite tvärt man brukar göra Ja, okej. Okay. Ja, han kanske ser det eller inte. Ja. Men det är, ja, det är ju ganska fina skådisar, mm. som jag alltid säger. För förutom Danny Glover har vi ju Kerry som jag och, eh, först kom i kontakt med i Hotchots. Ja det gjorde jag men jag tänkte, jag tänkte inte ens på det då Men jag, vet, han, jag minns han framförallt från äh, Robin Hood och Manny ja, ja, ja just det Men äh, det stämmer att äh, det var en nyhetsköt som man ser han först i mm. Som äh, rival till Charles Sheen Så han har alltid spelat de här roliga karaktärerna Så helt plötsligt så blev det väldigt allvarligt Extremt allvarligt <laughs> Ja det måste man alltså, säga Hur allvarligt kan det bli Så här. <laughs> Sen pratar vi ju om äh, Pestens tid för en vecka sedan mm. Johnny Spitt är med I en liten roll där mm. I Pestens tid Här spelar hon faktiskt Amanda mm -hmm. Som får betydelse i De kommande filmerna Sen mm. har vi ju även äh, Michael Emerson Från äh, Lust bland annat jag har Benjamin i han, yeah, just han jobbiga karaktären i löst. Sneaky, fucker. Ja. Och han är lite så här i den här filmen, som jag vet yeah. inte riktigt att han har <laughs> Han heter han Sip, uh -huh. av någon anledning. Och det är kanske är det viktigaste, detta är ju av James Wan som senare har lyckats väl inom skräckskärgården med. Äh, är det ett Paranormal Activity och Insidious? Mm. Och alla de filmerna som ingen ihop. Jag tror det är Conjuring också kanske. Vahe? Jag möter helt fel. Mm. Och detta var ju en kortfilm som gjordes året innan. Mm. Av James Wan och Leigh Whannell. Som faktiskt är med i filmen också. Han spelar Adam. Mm. Den ena parten i det här kammarspelet. Men det funkar lite mer som en pitch. För att de skulle få göra en långfilm av det. Ja, det var tänkt som en längre version. Ja känns som jag i alla fall mm. uh, och uh, den kortfilmen blev sedan en scen i filmen och det är mm. den här med ja ja men uh, Johnny Smith tar över Levanels uh, karaktärer istället mm. hon blir en kvinna <laughs> inget könsbyte utan bara en helt <laughs> ny karaktär uh, jag var inte glömma Dina Meyer som är med här Som Carrie heter hon Mest känd från Starship Troopers Ah Jag på jag, <laughs> jag känner igen du... ja. ja precis Och sen även Monica Potter som spelar Carrie Elves fru mm. Gjorde på 18 dagar Och vissa hade ju bara En eller två dagars Inspelningstid ju du var Danny Glover som hade två dagar Snappt <laughs> snabbt jobbat Ja och något som man inte riktigt tänker på gäller är att uh, Johan uh, ville att kameror kamerarrörelserna skulle påverkas från uh, de här tre olika karaktärernas perspektiv. Adam som är lite uh, kajotisk han, han har panik. Ja, han är nervös. Av uh, hans, uh, hans bilder är, är filmade med en handkamera. Mm. Medan uh, då Dr. Gordon som är lite lugnare och stabilare, han, han har någon på stativ. Ja, snyggt. Mm. Snyggt touch. Ja, det tänker man inte ens på, faktiskt. Mm. Och så är han den här älskade musiken. Charlie's Clowser hade tre veckor på sig att komponera den här. Mm. <laughs> Och jag, jag älskar det här hu huvudtemat. Jag tror det, den börjar som Hello, Sepp, tror jag, i första filmen. Mm. Och sen går den vidare. Den hade väl sån stor inverkan väldigt effektfull Ja, men det är lite så... Nästan som att du fast, själv fast i en fälla. Mm. Liksom, nu är du, nu är du verkligen i skiten. Alltså, allting runt omkring där är bara liksom... Äh. Mm. <laughs> Underbart. Det är sån här musik jag älskar. Ja, jag vet Som det. går in under huden nästan. <laughs> en väldigt lågbudgetfilm. 1,2 miljoner dollar i budget här de... Ja. Och ja, den spelar ju in ganska mycket. 103 miljoner dollar. I jämförelse med kostnaden där är ju... Ja, verkligen. Finansiärerna gnuggar sig i fingrarna och händerna. Franchise! <laughs> Franchise blev det ju. För det ja, kom ju så. en film varje jävla år. Ja, det var så tätt inpå. Alltså det ja, slutade, slutade på sju filmer, trodde vi. <laughs> Men redan från början var det, alltså När de gjorde sjuan Så hade de planerat att den åtta skulle komma också mm -hmm. Men för att intäkterna hade gått ner sig lite Så bestämde de sig för att Väva in händelserna i åttan I sjuan istället ja, okay. Eller så 3D Vilket ja, en förverande titel om man ska yeah. slänga på en tredje film till exempel. Det kan du berätta, Max. Vad gör du då? Följde. Följde. upp Så två, men så tre. Det. Men jag insåg ju ja. ganska snabbt att. Vänta, ska jag känna till de här karaktärerna? Ingen presentation ja. alls. Det är det här? Alltså, vi måste nu kolla upp den Paus. <laughs> så du behöver ett. Nej, men just så att omstagen är ju lite så, så det, det, står, det står inte klart och tydligt så one, two, three, four utan det är ju så two så är det två fingrar som ja, du går upp istället för två ja. och i trean så är det tre tänder eller något sånt där mm. så det är inte jättelätt att <laughs> kolla på, åtminstone på de två där, ja. sen tror jag faktiskt att de följer upp med siffror, romerska siffror, ända upp till sexarna i alla fall. Mm. Slut på koppstid ja. Sen uh, början de skämmas För hur många uppföljare de gjort Så det blev alltså 3D <laughs> Det var ju tänkt som Saw the final chapter mm. Men uh, ja Hur många gånger har det använts mm, ja, Så jag köpa Saw 3D med istället, Men uh, Jag bara säger Saw 7 istället för fan. Det är som att Rolling Stones Gejs ut på ännu en of avskedsturné Ja <laughs> <Yeah>, right <laughs> Kiss gjorde väl det ju också Några ett par gånger ja. The last kiss The farewell och, ja. ja, Det är säljande ja. Måste ju passa på guess. Och så nu har de börjat Jag har fortfarande hjälpt på igen. Mm. <laughs> Nej men Du gillar Jätten Vad tycker om uppföljarna? Uh, kan jag kan säga att de är något av en acquired taste Jag <laughs> mm. kan uppskatta det Medan äta är Alltså det är ju diskutabelt att den är, är Jag på fin Jag kan ju Vad vara överens som? Men jag Jag är inte Ganska underhållande av dem och ja, De har något absolut Det finns något där Jag mm. kan uppskatta gärna, Vissa gärna är lite störtande Vissa är så störtande som man Skrattar nervöst Nej, men alltså, Kom igen <laughs> Vissa är ganska briljanta Men ja. äh, De hittar ju ett framgångsrecept Och sen äh, repeterar de det Och så läste jag att skräckfilmsfans De gillar att få samma sak Serverad gång på gång Och det blev lite det här Ja yeah. samma, samma sak I, i, ol I olika Tappningar typ mm. I olika sätt att döda folk på Ja det är ju lite likadant med Jason Voorhees och Freddy Krueger och alla de här ju. Ja, absolut. Det är lite det det handlar om. Ja, det är den som bryter <laughs> <laughs> <laughs> ja, men Det hade varit häftigt att säga en riktigt bra story till någon av dem här. Freddy eller Jason. nu. De det, det känns som det är riktigt svårt i Jason-fallet. Men Freddy tyckte jag att det blev väl ganska, en ganska bra story i... Torn på Elm Street-remaken där, men mm -hmm. nu nådde väl inte riktigt ända fram. Jag tror många saknade Robert glund. Ja, så han blev så förknippad med en karaktären. <laughs> ja. svårt att se någon annan. Jag tror ja. han att den är? I alla fall, tillbaka till Och mm. jag, jag känner, jag, jag gillar de uppföljarna också, men... Inte helt så utan det är Mest bitar. Alltså framförallt uh, twisterna. Mm. Och att de då bygger ihop mer... Om... Uh, jigsaw. Ja, och förjupras historia liksom. Precis. För att reda på varför han gör som han gör och... Lite så. För i så är det lite... Känns det bara som att han... Han är lite bitter för att... Uh, han har cancer. Objutlig cancer och... Uh, Ja, blir lite sur för att alla andra tar sitt liv för givet, typ. Ja, precis. Men så får man reda på mer och mer och mer. Mer än bara en sadist som vill lägga en läck. Ja. Han vill nästan starta en rörelse, känns det som. Ja, och för ett anhängare kan man säga. Ja, med blandat resultat. Mm. Vi har ju då Amanda som överlever i ettan. Mm. Hon kommer tillbaka i tvåan, man tror att hon... Har återfallit och återigen hamnat i en x fälla Men det visar ju sig att hon är där självmått och har ju kommit i kontakt med x och har blivit en apprentice. En believer. Ja. Men hon är ju inte riktigt som John Kramer som han heter på riktigt mm. utan lite mer känslomässigt. Men vi får ju glömma de andra skådespelarna som kommer in senare. Donny Wahlberg kommer in i tvåan. Som en eh, polis som ja kanske inte är daddy of the year. Och hans son hamnar i eh, den här -H -H ja, det här Gixos-spelet tillsammans med Amanda. Ju. Mm. Och det är lite kul för vi snackade ju om Donny Wahlberg förra veckan också. Du dreamcatcher. Ja, min ja. <laughs> <Ni> favorit. <laughs> Så det eh, det känns som det är många paralleller här plötsligt. Mm. Så är det typ bara Donny Wallberg och Johnny Smith, men ändå. <laughs> men ändå. <laughs> här lämnar Juan uh, regisserandet över till uh, Darren Lynn Boseman. Ja. Jag har så mycket ja, annat, men han, han regisserar sedan både så 2 3 och fyra. Ah. Men One uh, producerar och Juan Hale som var med och skrev och skådespelade i den första filmen. Mm. Han producerar och fortsätter skriva Okej. Okay. Men det är att hon fortsätter att vara väldigt effektiva i filmandet. Den tog lite längre tid, men bara en vecka, 24 dagar. Halvtro. Ja. Ja. Och lite större budget på 4 miljoner. Ja. Men de spelar in nästan 150 miljoner dollar istället. Ja. Så det är ju fortsatt Succé för detta ju mm. Och så 3 där Brassade de på ännu mer 10 miljoner dollar i budget spelar in ännu mer men inte lika stor vinst Men mm. ja, fortfarande för ner ett ja. Och då är det var ju till och med så att Vissa scener i den här SA3 så sa så, så fri. Jag vet, det känns ju dumt Att säga <laughs> Siffran på engelska <laughs> Här <härven> man måste egentligen men Vanille som då har varit inblandad i de andra, han, till och med han blev jäklare av vissa scener i den här filmen. Mm. Ja, det kan man inte kläda av. för. Det tänkte jag gång på gång. Jag är det på en sjuk jag är det som skrivit? <laughs> Träkstarkt. Det handlar väl om, jag nu är han inne på, han på sitt sista, han behöver en läkare som kan upprepa lite på, ja, just det. Mm. John Kramer och då kidnappar han en hel familj faktiskt, han kidnappar mannen som är, de har haft en son som har blivit dödad i en bil, bilolycka och mannen har ju gått ner sig helt och hållet, han mm, bara det. tänker på sin döda son hela tiden, Så han, för, han försummar sin dotter och frun, doktorn hon försummar både mannen och dottern nu Mm, går och vänsterpasslåt istället. Ja, så jag blir inte riktigt klart på varför de, varför han kidnappar dottern. Det förstår inte jag riktigt varför, alltså motivation liksom. ja, men, uh, han, han säger i slutet att det är bara jag som vet vad din dotter är. Han som hatar mördare så alltså, vill ju låta ett barn dö för det viset. Om det är äh, hans avsikt. Ja, Plötsligt, Kanske. kanske. <laughs> Ja men där är nog äh, den vidrigaste av dem alla till att gå. Den här, den här som sitter fastkedjad i en tankar. Och så in, rullar det in massa gamla grisar som... Ja just det, äh, det har jag minnsat. Ja äh, det, det, oh, alltså, <laughs> det var så vidrigt som han ja, satt. Alltså. Här, Come on! Ja, oh, äh, det vred sig i magen nästan. <laughs> ja, det har inte luktat bra alltså. De, de går ju ner sig lite för varje film egentligen. Mm, ja det är möjligt. Men här får vi ju bli introducerade till två nya karaktärer som välvs in väldigt, väldigt smått. Mm. Vi har ju eh, Hoffman, mm. en följare som jobbar inom polisen. Han är med i kanske en scen. Och sen har vi Jill Tucker som är också är med i bara en liten mm. tillbakablick- det är två karaktärer som har betydelse i resten av filmserien sen. Ja, det märker man att det är lite samma skapare. För de har ju en avsikt här att... Vad är en karaktär? Ja, det gillar jag skarpt. Att de mm. lyckas hålla, in, hålla kvar i samma ensemble eller filmcrew. Så att det blir liksom autentiskt. Det, det är inga skådis som byts ut mot en annan det ja, känns som att de har en större bild klar för sig. Mm. Så lyckas de hålla på hålla på sig. Liksom. Och det är inte alls som i till exempel i fredagen 13 där man nästan glömmer bort vad som har hänt i tidigare filmer. utan Allting har väljs ihop väldigt snyggt. Ja, jag kan mm. undra hur långt de har planerat det i eller om de <laughs> anpassar sig allt eftersom. Ja, för till exempel i två så testar Giggs Amanda. Eller i trean testar han Amanda. Och han tycker att hon är för eh, känslomässig. Så att hon måste låta den här personen leva. För att inte dö själv typ. Mm. Men eh, den får man ju nästan reda på i film 6 eller 7 sen. Att, jag tror det är i till och med. Så det är, i den sista filmen får du reda på att det är faktiskt Hoffman som har i stort sett tvingat henne till att döda den här doktorn. Mm. Så man tror hela tiden att det är hennes tjänster som blev hennes död. Men mm. det var det inte. Utan det var Hoffman som tog i tyglarna. Så att någonting som händer då kan liksom fortfarande påverkas liksom senare, det tycker jag är snyggt. Ja. ja, det är så intressant att berätta i grepp. Mm. Liksom det... Nu har jag så alla filmerna Inom loppet av en vecka så de flyttar in lite grann <laughs> Just <går> där, Det går till samma sak. Mm. Men är det är trean då de äh, är, är döende då. Doktorska ja. redan. Yeah. Sen är det då slutet på fyran som liksom det vä vävs in. Det var slutet på trean. Att det är parallellt liksom. Man upptäcker att yeah. ah, ja, det är samtidigt. Ja, precis. De ja. samtidigt ja. Ja, det är, är väldigt snyggt. Jag, jag, får jag har, har inte en aning om från slutet heller ju. Nej. Ja, det, det håller jag med. Om. Mm. Det är finns... faktiskt snyggt. Och så, ja, det var ju det var en twist och sen slängde vi på en twist på det. <laughs> så gav vi ja, men Nu för tiden är det oftast så alltså, nu tycker jag tycker det blivit så mycket att det ska, det ska alltid vara en twist i slutet. Mm. Men här, här var det nog ganska relativt nytt. Det här med twistar alltså relativt ovanligt skulle jag vilja säga. Ja, det var nytt. typ ämnat kärnan som hade patent på det. Ja. Och sen kom uh, så franchisen <s> ja, precis. Och tog det, körde in i kaklet ja, Och nu har nästan varenda film det. Mm. det kan bli lite ansträngt ja. Ska kännas motiverad så. Ska ha något ja, Värt att komma med <s> <s> Men det är först så 4 Eller så 4 Som börjar det börjar Gå ner i Kassaklirat Kan man mm. säga men nu eh, producerar både Warnock och Vanell De har mm. lagt det helt till sidan. Så jag, jag vet inte hur inblandade de är längre. Mm. Men fyran fick ju grönljus redan innan trean fick premiär. Jag kan säga att tvåan fick grönljus efter öppningshäljen på ettan. Mm. <laughs> så de inser vilken jävla succé det blev då. Ja. Mm. <laughs> Ja, ah, intensivt måste vara att den kommer ny varje år. Ja. Och sen uh, den femte filmen som kom, kom 2008 där gick de ner ännu mer men uh, regisserad av David Heckel mm. och vad han gjort innan är han har ett produ produktionsdesigner i så 284. Se second unit regi <laughs> i 304. Oh, yeah. Så det är uh, så han, har, han, han, han har varit väldigt djupt inblandad i tre tidigare verkar. Ja. Så han vet vad den här världen handlar om. Blivit marinerad i blod. Ja. Ja, men den tycker jag faktiskt var jävligt smart. För här är Vilken var nu detta då? Detta är ju några fem stycken. Mm alla de inblandade de känner åt varandra men alla är inblandade i en uh, stats eller mm. så säga de, de ska bygga ett, de vill riva ett, en byggnad då för att bygga upp något nytt. Mm. Och tjäna en jävla massa pengar på det givetvis. Ja. Och så um, antyder och gick så hela tiden att att de, de, de här måste ju gå in i går igenom ett par faser ju. Mm. Och varje fas antyder han att en av er kommer att klara er. Så i varje sån här fas så är det en person som dör. Mm. Och sen när de kommer till slut, det sista testet då, så är de bara två kvar. Då inser de att fan, hade vi bara samarbetat från första testet så hade alla kunnat överleva. Mm. Ja, det tyckte jag var jävla snyggt. Mm. Men ja, vad ska man säga om skådespeleriet överlag i de här filmerna? Varierar, ska jag säga. Ja. Jag skulle nästan vilja säga att det är sämst skådespel i tvåan. Mm -hmm. jag tycker de här människorna som är fast i det här huset tillsammans med Amanda mm. de är, ja, det är lite överspelat, Framförallt den här aggressiva knarkförsäljaren Mm. Som går på en egen rampage i slutet Ja, det är det inga Lågintensiva filmer <laughs> Mycket Extremt på alla sätt Vad tycker du? Rätt eller fel? Vadå? Att äh, göra så här Nej det är inte helt okej okay. <laughs> Rent lagmässigt Så är det inte okej okay, Men han tar ju ofta den som Lagen inte kommit åt <laughs> Som Dexter Ja, yeah, uh. yeah, ungefär, ja. Yeah. Yeah. Och de får ju faktiskt en chans att överleva också. <laughs> Förspråkliga <laughs> jigsaws, naturligtvis. Flera jigsaws i samhället. Nej, nah, ja, det är kanske inte riktigt bra. Nah. Ja, man märker ju det, ja, att um, man tolkar ju Amanda som uh, alldeles för impulsiva och känslostam. Ja, ja, hon är inte stabil. För det antyds i tvåan ju att hon riggar upp läkar man inte kan vinna mm. Som till exempel Dina Meyers Nej till och med trean Dina Meyers äh, Får en chans Eller hon lyckas faktiskt få upp Låset Som mm. hon skulle klara nice. inom rätt tid Men äh, när hon Får upp det så inser hon att, att Det går att få upp mm. Så i, Jämfört med John Kramer eller så så kan man inte vinna deras läkar. Nej, då får då det får det vara då, liksom då, poängen där. Ja, på sätt. Det var avrättningar. Ja. Exakt. Ja. Och då blir de mördare istället. Ja. Nej, hon är inte stabil alltså. Men så är frågan var hon verkligen så ostabil som han trodde? Eller det är Hoffman som har då implanterat. implaterat ja, lite snart. frö. Nej, han slags mastermind. Ja. För han, han är ju också en sån här som han låter ute folk vinna alltid. Mm. Så jag, vet, jag blir inte riktigt klipp på det. Nej, det är snurrigt. Alltså. Det är en tydlig bild av det hela. Men om vi tar 6 då, som kom 2009. Mm. Eh, regisserad av Kevin Greutert. Nej. Nej, jag förstår varför. För han, var, han var klippare Oj. i ett till fem. Jag tar in löst folk som har jobbat för <laughs> Ja, ja. ja. Och sen regisserar han faktiskt 6 och 7. Mm. Och sen klipper han rötten också. Eller ja, den som kom, kommer ut nu mm. snart. Så han har faktiskt varit inblandad i alla filmer på ett eller annat sätt. Ja, det är ju en credbo. Och detta är ju den som drog in minst. Mm. En budget på 11 miljoner och spelade in nästan 70. Så, så rent inkomstmässigt så är du ganska bra. Mm. Men eh, det var det enda som satte käpparna i hjulet för en åttonde film. Okej. Okay. Redan 2011. Skurarna har redan fått grönt husdjur. Ja. Yeah. Mm. Och detta är faktiskt den första Sorfilmen, men sen efter eftertexterna Så i. Säger ganska vanligt i, i många äh, ja, precis Här har Ja, <här> <här> oh, fan. Sen är ni misser. Kan du den? Om ni vill. Och sen avslutar de ju med Sa 3D mm. 2010. Och det kändes ju som ett ganska bra slut. Carrie Elves kommer tillbaka som Dr. Gordon från första filmen. Ja, det är snyggt. Ja. Och han. Det finns en anledning till att jag inte har sett Han i tidigare filmer, utan han sa det att han kommer bara tillbaka i en sista film. Mhm. Mm jag undrar han känner nu när en rottande film är på gay. <står> Snål. Så det funkar, Ja, Vi har en cameo av en känd sångare i en känd grupp. Det var ju så att jag såg trailern till Jigsaw. Mm. Den som kommer nu. Mm. Och jag blev väldigt exalterad och tänkte, åh, detta är ut perfekt. Oktober-avsnitt. Vad om de här filmerna? Så jag är på dig och skrev dig att vi ska ha, vi ska ha ett Sa-avsnitt i oktober i koppling till Halloween. Och så ja, det och din reaktion tänker jag. Nej, <laughs> Nej. <laughs> <know>. Men. Uh, <laughs> jag återhåller <sen>. mig. <laughs> uh, för du frågar du kanske först hur många filmer är det? Mm. <laughs> <laughs> Sju. <laughs> äh, ja. Men bara några timmar senare Så ploppar upp En notis på telefonen från Aftonblådet Att Chester Bennington Från Linkin Park Har avlidit Och det är han som jag och Camio är Sade 6 Jag, jag är, tänkte på det. att Så filmerna ser ut lite grann som en Linkin Park-video Vad <laughs> tänkte <Så>. det <laughs> Ja, har faktiskt inte vet. Jag, jag släppte en mörk du. Dämpade färger. Ja, ja kanske. Ja, typ crawling, one step closer. Det kan man ja, göra. Du ja, ja, men... ja, ja, är kanske något på spåret. Då. Kanske. kanske. Ja, kan... Verkligen men... som att Chester var ett fan då kanske. Eftersom... Jag inte, var nog mycket ganska återspelad? Nej, det var nu bara där och så i deras videos. Mm. Och han var ju en ganska stor del av vår tonår. Vad man vill säga? Ja, sådär. 15-16. Ja. Alltså. 17. Det var ju mycket lingrippak på den tiden. Ja. Så det Rap metal än Ja, precis. Alltså, det, det, det slog ju som en bomb. Det var ju... Ja. Uff. Mm. Det bara fortsätter. Det är så jävla typiskt. Ja, det var mer och mer. Ja. Ja, är inte cancer så är det självmörd. Liksom. Mm. Ah, det, är definitely... ja, det är lite så Hur vi egentligen mår nu för tiden Mm, märka Nej ja, det, är, det är synd att man inte kan få den hjälpen I tid mm. nu, kommer, nu känner jag att vi är väldigt Off topic Ja Men så 3D mm. Men ganska ett värdigt Slutet tyckte jag mm. Polisen börjar komma Hoffman på spåren måste ja. Rädda sitt eget skinn Till vilket pris som helst Mm och för att göra det så måste han döda X-Fun Gil, mm. Med x x Precis. Och ja, där är ju en del äh, fina twister där också, kan jag tycka. Mm. Så jag menar att fan har de reda på detta alltså, när de spelar in oss? ja jag förstår inte. De måste ju ha, ha en avancerad karta som de har ritat upp <laughs> kopplingar. Men, men som film, nej, då tycker jag. De blev bara sämre och sämre. Alltså, det kändes som om det här handlar mer och mer om på med jävligt bra twister. Ja, det, det, är, så. det är det är de twisterna som jag tycker håller uppe i filmen och alltså, all backstory du får. Ja. För gick så dör, förmodligen Nu vet vi inte riktigt vad som händer i åttan när man kanske överlevt hela tiden. Eller när man fortfarande är död. Men uh, han dör ju redan i träden, men ja. lyckas ändå vara kvar ända fram till sjunde filmen. Möcker vi ett par flashbacks där. Ja, både flashbacks och han har ju planerat sina fällor länge och väl. Det är det som är så sjukt att höra hans röst, fast han är död. han har hunnit spela in dem mm. här. Han har gjort alla förberedelser innan han dog. Så har han hittat andra som mm. för mm. vidare. Mm. Ja. Om livsprojekt han har jag verkligen förberett allting <laughs> istället Ja, verkligen. Jag har starkt känner starkt närmare för det. Det är en hobby. Det jag gillar i, förutom twisterna, är ju, i den här sista filmen, är ju även den här uh, Gurun som påstår att han har blivit utsatt för en x Ja, just det. Men inte gjort det. Men då tänkte jag, ja, men han profilerar på en död mördare, det är ingen som kan Nej, äh, sätta dit honom för det Men så kommer jag på där, just det, där är ju en flashback där han har skrivit en bok och signerar den till Gixson-mördaren <gick> mm. John Kramer ja, och han äh, backlashar han ganska rejält ju. Mm. jag undrar fan om jag hade vågat göra det egentligen alltså här, här finns en mördare som är känd för att, uh, ska vi säga, mörd mörd mörd mördar folk som lurar andra och ja. lite så. Jag skulle, inte fan skulle jag gå ut och påstå att ja, men jag är i ett av Nej, det är försiktigt tillförsiktigt alltså. yeah. Ja. Bara pengar kort och sen riktigt inte Ja precis. Ja, jag tycker att, det. Är, det, är, det är lite läka med den. Ja, det får för <laughs> det, det får han förseningen så. Ja. Men är ju det, det, det jag inte riktigt förstå. Han, hans flickvän som han ska rädda i slutet. Hon visste ju inte om detta. Hon har ju bara agerat en duktig flickvän typ. Mm. Visste hon har accepterat att han profilerar på det ju. Varför känner hon att Brännas till döds. Där har poängen gått förlorad lite grann. Ja, eller om det är. Nej, det kan ju inte heller vara för att han säger det. För annars tänkte jag om det är Hoffman som är lite sadist. Han, ja. han vill ju egentligen inte ge folk en chans. De häller ju. Han vill ju egentligen ut från början. Hur länge ska vi hålla på det? Också? Inte i någon flashback. Det kommer inte i riktigt höggre än nu. Fast jag är ganska nöjd med det. Kanske går in i det med rätt intentioner. Alltså rätt den situationstecken den får smak på blod och bara sadist. Ja. En, en, en sjuk grej som hände i samband med den här filmen när han skulle släppas. Eh, den råkades visa, visas på en förhandsvisning av eh, animerade filmen Megamind. Det vill säga en familjefilm. Vad är då? En biograf full med barn fick se, sitta och se på detta. Oh, oh, ja, den bara inledningen oh, jobbigt um, vadå, hur länge har de jag vet inte men uh, till, till, tillräckligt för att de unga sittarna skulle bli traumatiserade i alla fall jag kan tänka mig nej så gör man inte man måste ju inse det ganska snabbt jag måste ju tycka är det liksom medvetet sabotage av någon eller har, har de varit så jävla klantiga Men att de sätter 3D i titeln så. ja men det är väl den de borde om inte att ja, det är rätt film vi har satt igång. Eller alltså, om de bara är in med rollen där och så går vi och dricker kaffe. Ja, är ja, det. Eller ingen som ja, kollar liksom det. att nej, äh, detta blev fel. För att det är en 3D-animerad film de skulle titta på så alltså, här plötsligt kommer riktiga människor. Och de, de dör ju inte direkt. Så <laughs> är Ja. <laughs> så, ja, jag bara försöker förstå hur, hur det kunde hända, att de råkar sätta igång den kan köpa men att det ska hinna gå så mycket så att <laughs> barnen <laughs> blir traumatiserade då mm. känner jag, det är något fel ja då rullar det kan vi på kaffe <laughs> så, <Ja>. lunchtime <laughs> ja. dags för tre timmars lunch det ja. <laughs> Jag vet inte. Föräldrarna borde ha reagerat. Så. Ja, precis. De, de måste ju täta sina barn och bara Ja, det är jättevärt. De, alltså, de måste ju åtminstone fatta att, att detta är inte Mega utan detta är så. Nu vet jag i färre inte vad Mega är. Det är en, en superhjältefilm med Brad Pitt och Will Forell. Brad Pitt spelar superhjälten men. Vill följa spelar huvudkaraktären Mega Mine. Jag kan ta tala så här. Ja, men jag kan bara vänta på att superhjälten skulle komma in. Det är äh, lite som äh, Svampun med typ, att. Äh, jag kan inte följa <laughs> Den första filmen är väl att pira, det, man får se en massa pirater. Så man kan nästan tro att det är en piratfilm istället. Vi, mm. Hittar de en skatt så visar det sig vara biljetter till svampup. <laughs> okay. Men där, där känns det mer tydligt att det är, det är samma humor och lite så såg. Alltså bland piraterna som ja, är i Svampop det är ja. lite speciella. Det är, det är bara för barn. Mm. Så känns ju inte som familjefilm. Nej, det känns som en helt annan ton. Nej, <laughs> <laughs> Jag, jag fattar inte det. Jag... Ja, det kan vi ha så som en anekdot. Det är rätt grejft. Ja. Det är mycket att skriva om det. <laughs> <laughs> ja, ja, precis. Så att, ja, det är lite så... Att de kanske inte han säger någonting barnen utan föräldrarna fler ut direkt. mitt barn är skadat för livet. Ja. Mm. Vi säger ju lite så. Ja. Gud ja, vissa överräckar. Ja, ja, fruktansvärt. Framförallt många föräldrar kan jag tänka mig. Mm. Och ni kan inte halsåga mig för jag är själv äldre, så ja. Mm. <laughs> ja, men kan man läsa om att, äh, att här i Malmö får någon skola inte visa Halvon Soberg för att traumatiserade något barn. Ja, ja. Ja, då har det gått lugnt. Ja, men så är ju lite mer förståeligt. Ja, det är ju förlåtligt. <laughs> men äh, har du sett trailern till den nya filmen som kommer? Det har jag inte, men... Äh... Ska ta och kolla upp det senare? Mm. Är du sugen på eller scenen? Ja. Ja, jag vet inte. Jag har blivit så blev Blod i innehåll var den senaste veckan. Ja. Jag vet inte. Vi får helt enkelt återkomma. <laughs> uh, uh, vi, det kommer en special för senare. Kanske. <laughs> om vi går ja. Kommer. Eller om någon av oss går sen. Alltså du är inte säker? Är inte säker. Nej jag, jag är inte hur jag som sagt, jag är ju väldigt... Alltså, detta kanske inte räknas in som skräckfilm. Men Aha. när det är lite så här skväljeskigt och sådär så är det... Har vissa en tendens, förlåt tjejer, men en tendens till att skrika när det är läskigt. Ja, ah, och överväga när det bara är Ja, och det, det, det, det tycker jag är så stödigt. Jag, jag är känslig, jag vet. <laughs> Men eh, priset kom väl när jag såg eh, Sin City Ja, jag tänkte på det <laughs> Men hon insåg att det själv hon, eh, hon tyckte nog det var så pinsamt Så hon sprang ut från biografen <laughs> Kom inte tillbaka Det var en ganska liten salong också men Man skulle märka om hon kom tillbaka <laughs> Ja, jag kan säga att uh, Första så en väldigt bra film tycker Jag mm. gillar en bra film Och har uh, stark mage Uppföljande yeah. Tår i Mer och mer yeah. okay. Bås på om man uppskatta den formen av <laughs> Filmen, det är inte min favorit Subgenre Faktiskt inte min heller Egentligen alltså, Jag tycker att det blev för mycket i de här filmerna Men det som får mig Att gilla dem det är Twisterna. Alltså mm, ja. står in bakom med det hela. Alltså, jag tycker Jigsaw är en jävligt intressant karaktär. Mm. <laughs> jävligt intressant När Man får ta sig in i en psyke. Mm. Alltså en liten bit djupare. Varje mm. film. Det är något som man, man får ge dem. Ja. Och just för det är så troligt med hår och allting. Han har inte hov i någon film och mm. det fortsätter i, Han det äldre så. och äldre fast de <laughs> spelar yngre, yngre, typ. ja, men Jag tycker att det är, det är, deras skripta ska ha all heder mm. Det vill säga hon eller han som har koll på Kontinuitet och sånt Precis. Ja. För det, det brukar vara ganska dåligt även i stora Hollywoodproduktioner faktiskt mm. Så där tycker jag där ska han ha cred Ja verkligen okay. Om ni bara får välja en film Så är det givetvis den första för Den, är, den är Magisk ja, tycker Jag tycker Det är väldigt mycket Seven känsla Kanske ett riktigt samma mästerverk Ja det är mer om... äh... Thriller va Ja Men det, det, det vill jag ha detta till också alltså. Ja det är det också Thriller. liksom ja, ja. Skrick-thriller ja. ja det är det ju <laughs> Men något jag skulle vilja veta är grisarna. Alltså grismaskorna som alltså, man använder när de yeah. fångar in folk. Varför är det grisar? Sen får vi inte glömma den här ikoniska ducken hela som kommer in. Nej, nah, den, den är klocken. Va? Den Jag tycker han är fan läskig. Yeah. <laughs> Framförallt första filmen. Ja, då blir man lite så... Alltså, vad fan... Är alltså, är det, är det, är det är detta en övernaturlig film man tittar på? Hon nästan gör sig om den för första gången på över tio år. Igår, efter vi har sett uppföljarna. Ja. Och jag tyckte, fan, vad läskar gärna där? <laughs> På <laughs> ja, det, det, det, det är jag man rör på huvudet. Ja, <laughs> <den dockan. laughs> Men, uh, det blir lite tjackig då, den där dockan. Men det som är så häftigt är att James Wan har gjort den här dockan helt själv också. Mm. Så det är ganska häftigt. Men ja. sen får vi inte glömma Tobin Bells röst. Those who don't appreciate life do not deserve life. Ja, jag tycker det är så häftigt. Klart fick ju en liten uppsving i karriären. Han har mest gjort b och sånt. Mm, ja, jag kan du säga med, ja. ja Ett i karriärer Sen blir han en skräckfilmsikon <laughs> <laughs> du? Ja. I stil med Freddy Kr eller Robert Englund mm. I Freddy Krueger Det är typ bara han som har överlevt så länge I samma karaktär där. Ja. Den slasher-filmerna mm. Men visst, det är ju kanske svårast att byta ut Han också, jämfört med Jason eller Leatherface liten face, ja, ja. Eller alla de allt om så är mm. fix yeah, fix not fixable. Uh, det blir spännande att säga. Vad är det för twistor i denna filmen som kommer? Nej, det vore rätt slappt om de körde exakt samma recept igen? För nu har uh, för det känns, det känns ju som en remake. För det verkar som att uh, alla händelserna i, i tidiga filmer har påverkan. Ja, men det är snyggt. Det bara till att de bara tog, att jag tar avstund från det, ja. allt arbete. Liksom, <laughs> alla arbetstimmar. Ja. Och vi vet att Tobin Bell kommer ju tillbaka. Så det skulle bli spännande om det bara är flashbacks eller om han faktiskt har lurat döden. Men det är jävligt svårt att säga. hur... Det blir han nästan, skulle jag nästan gissa på stöten. Ja. Han har överlevt hela tiden. Är var 13 år efter första filmen? Ska han fortfarande... Ah. <laughs> han har lite så mirakulöst överlev, överlevt den här eh, sågen i hälsan. Och sen ja. uh, blivit frisk från cancer. Också, liksom. Ja, det, det känns rätt ah, anstängt. Ja, precis. Ja, jag, jag, jag tror inte... Jag tror inte det. Vi får, inte, vi får inte glömma att filmerna blev ju faktiskt sämre Ja ja. Det, det blir för det. mycket tortyr på. Ja, vad det med? Jag menar den sista filmen tjänade in 100, 140 miljoner nästan. Mm. Med en budget på 17 miljoner så det fick ju jävligt bra allihopa i Ja. om sexan kanske spela in. Jag kommer det säg. Tänkte gick se och sen bättre ja, jag efter. Då är det har ja, alltså det liksom, De gick väl ut med att detta är sista kapitlet. Mm, ja, det så det är det gick, de gick ut med det ganska hårt. Det brukar gå bara Ja, jag tror det, det är. Liksom det, då, då vill folk säga hur, hur det slutar. Ja. Men så är det ju sällan. Vi har ju väldigt många exempel på detta. Vi har Fränarna 13 del 4 the final chapter. Nej. Mm. <laughs> det där nice. sen då kom 5 6 7 8. Eh vad säger den crossover med Fredrik Krueger? <laughs> mm. Ja, just det. Nej, du, du, nej, nej, nej. det är det nej, där kommer vi fram till mig 9 och 10 innan det kommer crossover. <laughs> ja, då äh, jag nästan äh, passionbåda <laughs> på mig själv. Det ska jag kunna. Sverige är en egen kyrka. Ja. Likadant med Freddy Krueger egentligen. Uh, vi kommer upp till sex. den heter ju sexan Freddy's dead. Ja. Yeah. Ändå så kommer han sjua. <laughs> Pull the other one Ja. Alltså. Yeah. Yeah. För att sedan kommer han crossover med Jason givetvis. Ja. Yeah. Så har så jag väl kanske snart där. En ikonisk figur tillsammans med Freddy Ja yeah, absolut. Det kräver ju sitt. Att bli en Men uh, Tobin Bell. Fy fan. Jag gillar han. Mm. Han är stark i alla filmer faktiskt. Ja, ja. han är creepy. Ja, det är han, faktiskt. Han talar så långt och sansat. Han uh... brusar ju inte upp. Ber... <laughs> Nej. Nah. Det, det är väldigt få scener när han brusar upp sig. Mm. det är ju mycket då när han precis har förlorat ett barn och så här. Mm. Men annars så är han... Samlad. Väldigt samlad. Empatilös. Sympatilös. Mm. Ja. Den, den killen är i full kontroll. Han, han har tydligen studerat människors personligheter och så här tillräckligt mycket för att veta hur de kommer att agera i vissa situationer. Mm. Då avslutar vi med att gå ner i arkivet. Går kan spåras genom filmhistorien- ända tillbaka till D.W. Griffiths- Intolerance från 1916- där man får se den första realistiska- stympningen av en människokropp. Den räknas som en av stumpfilmens- största mästerverk och handlar som titeln säger- om intolerans under fyra olika tidsepåker. Från Babylon- 439 f.Kr- till USA 1914. D.W. Griffith- gjorde denna film Davis på grund av kritiken- av hans tidigare verk från 1915- en nations Många påstår att det var en ursäkt för rasismen i filmen. Men i själva verket var det en pik mot kritikernas intolerans mot honomans verk.